«Це щось новеньке», – засміялись, показавши маленькі акуратні зубки, Валя. «Завжди тільки ми їм винні, а тут...» «Це наші справи, про них тобі знати не обов'язково». «А тобі про мої», – подумала Валя. Петро справді був потрібен Вікторові. «Не для конкретної ділової розмови, просто так. Ділові стосунки слід час від часу підігрівати, щоб не забувалося» щоб не переставав стукати лічильник. – Давай заїдемо до нього в гості. Посидемо годинку, перекусимо, побачиш, як він живе. Петро – гостинний чоловік. Я для нього й пляшечку з Німеччини везу. Валентина погодилась. А Вона ладна була їхати з Віктором куди завгодно, аби тільки у двох. Ця поїздка не нагадувала жодну з попередніх. Вона була приємною, легкою, зовсім не виснажувала, як раніше. Валентина почувалася безпечно. От що визначалось як головне. Не відчувала холоду за плечима. За плечима було тепло, навіть гаряче. Віктор зазвичай їхав у слід за нею. Про всяк випадок. Правда, біла сумочка з пістолетом лежала на передньому сидінні, як завжди. Про всяк випадок. Але внутрішньо Валя відчувала, цей випадок далеко не цього разу. Зараз вона під надійним захистом. Хата митника, добре знайома Вікторові, радо відчинила важкі ворота перед обома машинами. Які люди, радий, щиро радий. Марійко, поглянь, хто до нас? Усе закрутилося, як і уперше, в гостинній хаті Петра Михайловича. Марійка, здавалося, щодня була готова приймати гостей. Зібрала святковий стіл за якусь годину. Валя не накидалась з послугами, не пасує фрау прислуговувати. Вона тут на таких самих правах, як чоловіки. Вона робить чоловічу справу, заробляє чоловічі гроші. Вона самостійна, по-справжньому самостійна, рішуча, відважна, розумна жінка. Знали б вони ці чоловіки – Яку справу вона задумала? Віктор дістав з багажника, який запакував іще в Німеччині смачним і корисним, кілька пляшок – цукерки, шоколад, печиво – для Марійки. Пляшки знайшли гідного поціновувача в особі Петра Михайловича. Після другої пляшки він став веселим і відвертим. – А знаєш, Вікторе, ти молодець. Як ти тоді прокрутив з тими чорномазами? Знаєш, скільки там було? Якщо на долари, то тисяч на 500. А заховано так, що ніколи б не знайшли. Навіть я. З моїм досвідом, з моїм чуттям. О, так ви, Петре Михайловичу. Навіщо, Михайловичу? Просто Петре. І на ти. Ми тепер з тобою, друзі. Ти нам дуже допоміг. За мною боржок. Віктор підняв келих на брудершафт, випили. Петро Михайлович продовжував, плутано, незрозуміло. Так от, ті чортові чорні так заховали, що навіть собаки не занюхали. Навіть я, з моїм досвідом, з моїм чуттям. А ти, Віктор, молодець, якби не ти, провезли б ті чорнопики свою Едоту, труїли б народ в Європі. А ми тут навіщо? Ми на посту, ми повинні... Язик Петрові заплітався. Валентина спершу не зрозуміла добуття про що йдеться. Так загально висловлювався митник. Второпала тільки, що Віктор, мабуть, чимось прислужився йому. «А які це чорнопики, негри? Що вони тут робили?» Наївно втрутилась вона у чоловічу розмову. «Негри, негри, Валюшо, от свята простота!» «Жінка, що з неї візьмеш? Чорнопики – це чорнопики, кавказці, наприклад». «Гаразд, досить, Петре, чомусь захвилювався Віктор. Валі зовсім не цікаві наші справи. Негри-то було, Валюшу, негри. Губаті, чорнопики, негри. Давай про інше». Та Валентині вистачило. Її мозок, незамотнений алкоголем, швидко опрацював інформацію і видав висновок. Віктор прислужився Митникові. Він здав якусь інформацію про чорних, які перевозили заборонений товар, мабуть, наркотики. І діло ков з ними, як би негри, але кавказці..